Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah. Alhamdulillahilladhi a rasal rasuluh bil hudaatin al-haq, liyuzhiruh ala dinni وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَهِ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazidah amma ba'd Hadirin jamaah pengajian rahimahkumullahu ta'ala Pertama-tama tentunya Marilah kita saling mengingatkan untuk kita senantiasa berusaha Memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan Telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam keutamaan Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Kita yakin kebaikan apa saja apakah terkait dengan permasalahan dunia. Lebih-lebih berkaitan dengan permasalahan agama. Apakah yang berkaitan dengan nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin maka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di siang hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita hidayatut taufiq untuk kita duduk di majlis yang mulia dalam rangka mempelajari syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia dan sempurna. Tentunya kita tidak memiliki tujuan kecuali untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah pengajian, rahimahumallahu taala. Pokok pembahasan kita terkait dengan permasalahan kitabul bule Kita masih berada pada penjelasannya syeikh Muhammad Ibn Sulaiman rahimahullahu taala atas beberapa ayat. Yang dilukel oleh Al Imam An Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini, karena panjangnya penjelasannya Ashim Muhammad Ibn Salih rahimahullahu taala dan sebagian permasalahan terulang-ulang dan khawatir karena keterbatasan daripada waktu perkaranya akan menjemukkan membosankan sehingga kita ambil kesimpulan dari penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalalutaimin rahimahullahu taala terkait dengan ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi al rahimahullahu taala Ayat yang pertama Ikwana fillah habidzukumullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala zidni ilma Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meminta untuk berdoa kepada Rabnya Allah Azza wa Jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada dirinya ilmu. Maka kata Syaih Muhammad Ibn Sallallahu alaihi wa rahimahullah. Wa la syai'a asyrafu minal ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di dunia ini daripada ilmu. Ilmu syariat. Wadulul hada kaululallah Ta'ala linahibi sallallahu alaihi wasallam dan yang menunjukkan atas bahwasanya perkara yang paling mulia adalah ilmu ilmu syariah ilmu kitabillah. Dan sunnah Rasulullah SAW adalah apa yang Allah tabaraka wa Taala perintahkan kepada Nabi-Nya SAW di dalam ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sebelumnya, "Walā ta'jal bil Qur'anī min qabli ayyubā ilā ikhwā" dan janganlah engkau wahai Muhammad s.a.w. alaihi wa ala alihi wasallam tergesa-gesa dengan Al-Qur'an sebelum iqra billahi hadzakumullah taala wahyu tersebut sampai kepadamu setelah itu Allah s.w.t. menyatakan wa qur zidni ilma dan katakanlah panjatkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu kata syekh Muhammad bin sallallahu alaihi wa rahimahullah Rabbuna azza wa jalla yaqulu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam waqul rabbi zidni ilma al Rasul sallallahu alaihi wasallam muhtajun ila ziyadati ilmi padal ladzalika ala fadilati al ilmi maka rabbuna azza wa jalla menyatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat tadi wa qur rabbi zidni ilma Wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu maka hal ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan tambahan ilmu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan tambahan ilmu lebih-lebih lagi -lebih Rasulullah SAW yang sudah mendapatkan jaminan kebahagiaan, jaminan keselamatan, jaminan jannah, diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang yang akan datang, itu saja membutuhkan tambahan ilmu, ilmu syariah, ilmu kitab dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW lebih lebih kita. Maka Syekh Muhammad bin Shalal rahimahullah taala menyimpulkan fa dal ladzalika ala fadilatil ilm ini menunjukkan atas keutamaan ilmu Kenapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahuwataala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta berdoa, memunajat kepada Allah Subhanahuwataala agar Allah Subhanahuwataala menambahkan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah merupakan kunci kebahagiaan, kunci keselamatan, yaitu ilmu ilmu syariah. Karena lam yakun lahu Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa alahi wasallam perintah yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya wa qur rabbi zidni malan Wa ya rabbi tambahkanlah kepadaku harta Karena banyak orang dengan sebab harta tak kala miskin, rajin suratnya. Rajin ibadahnya. Tak kala miskin, rajin taklimnya. Peduli terhadap tetangganya, peduli terhadap saudara-saudaranya. Perhatian terhadap istrinya dan keluarganya. Tapi tak kala Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kelimpahan harta. Dia lupa terhadap Allah tabarokah wa ta'ala. Berapa banyak orang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia, kelimpahan harta menjadi angko sambung. Wanafillah hafidhakumullahu ta'ala, harta itu bukan merupakan jaminan kebahagiaan dan keselamatan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada nabi-Nya salallahu alaihi wa untuk menyatakan Wa qurrabbi zidni malan Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala eh, Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada Nabi-Nya. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa zidni zaujatin. Wahai Rabbu. Tambahkanlah kepadaku istri. Tidak. Berapa banyak. Yang tak kalah istri yang satu. InsyaAllah. Pengennya istri yang kedua. Tapi subhanallah. Bukan semakin taat kepada Allah. Semakin kurang ajar kepada Allah Swt. diistilahkan dengan sopir nengendi nendi mampir. Jadi pelayar di sana di sini berlabuh bukan kapalnya berlabuh, cintanya pun juga berlabuh di sana. Dengan kasarnya di mana mana bertelur. Nama milik Kesultanan Jawa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. bahkan Allah Subhanahu wa memerintahkan kepada Nabi-Nya. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa la tamutanna 'ainaik ila ma mat'ana bi azwajam minhum." Zaharah al Hayati dunia li naftilahum Rabbika khairu wa'adoh terkait dengan permasalahan harta, terkait dengan masalah wanita, terkait dengan permasalahan dunia, Allah Swt menyatakan kepada nabinya. La wala denna jangan engkau pelototkan Jangan engkau belalakkan kedua matamu Kepada perhiasan dunia Yang aku karuniakan Terkait dengan permasalahan istri-istri Di antara mereka Dan itu adalah merupakan Perhiasan kehidupan dunia Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan kepada mereka Untuk menguji mereka Masyarakat muslimin Rahimakumullahu ta'ala Warizku rabbika khairu wa atta Sedangkan rezeki dari Rabbmu Perkaitan dengan permasalahan ilmu Amalan yang saleh. Maka yang demikian ini lebih baik dan lebih kekal. Ini adalah ayat yang pertama. Yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Karena ilmu itu adalah kunci kebaikan kunci keselamatan yang dimaksudkan adalah ilmu syariah, ilmu kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Jadi orang kaya butuh ilmu, jadi orang miskin butuh ilmu, jadi rakyat butuh ilmu, jadi aparat atau pejabat butuh ilmu. Sehingga dengan ilmu seorang hamba akan terbebas terbimbing akan tertuntun, akan terarah ke jalan yang benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang kedua yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Qul Hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu Apakah sama ucapannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Apakah sama perbuatannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama sikapnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama antara orang-orang yang miskin yang berilmu dengan orang-orang miskin yang tidak berilmu? Apakah sama antara orang-orang yang kaya yang berilmu dengan orang-orang kaya yang tidak berilmu? Umum. Maka kata Sayy Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala, "Wa mimma yadullu ala fadl al-ilmi qala Allah wa taala wa qul, 'A kul, hal yastawi alladheena ya'lamuuna wal ladheena la ya'lamuun?'" Baina kulli nas Dan diantara dalil Dari dalil-dalil yang menunjukkan Atas keutamaan ilmu Adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Apakah sama antara orang-orang yang berilmu Dengan orang-orang yang tidak berilmu Orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu secara keseluruhan umat manusia Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ucapan yang umum hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun umum jamaah Pengajian rahimahkum allahu ta'ala umum. Tentunya kata Syekh Muhammad bin sallallahu alaihi wa rahimahullah. Al jawabu mafhum. Jawabannya jelas. Dah sama. Dah sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam seluruh sisi. Dalam seluruh segi. Dah sama. Orang yang berilmu apa yang dia akan ucapkan, apa yang dia akan lakukan, apa yang dia akan yakni sikapkan itu semuanya dibangun di atas ilmu. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu tentunya apa yang akan dia ucapkan, apa yang dia akan lakukan, bahkan apa yang muncul dari pikiran dasarnya itu adalah perasaan dasarnya adalah kebiasaan dasarnya adalah akal dasarnya itu adalah logika dan yang lain sebagainya An nawla yasil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wa amrun muntafin bi muktada tabi'atil insani wa fitratihi Allahulayyastabil insanul ladiyaklamu waladilayaklamu bahwasanya tidaklah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu tidak mungkin tabiatnya manusia fitrahnya manusia akan mensejajarkan, akan menyamakan, akan mensetarakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak mungkin. Mungkin akan timbul pertanyaan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mempertanyakan sesuatu yang jawabannya jelas? Kata Syekh Muhammad Ibn S.A.W. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala Zakarahu ala, ala sigatil al istifhan Liakuna mutadhamminan litahadi Liakuna hadan nafya Hadan nafya mutadhamminan litahadi Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan hal ini Konteknya dalam bentuk pertanyaan qul hal yasawil ladzina la ya'lamuna uh, ya wal ladzina la ya'lamun bertanyalah wahai muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu tujuannya apa kata allah subhanahu uh, ya ni kata syekh muhammad bin sulaiman rahimahullahu taala apa yang allah subhanahu Nyatakan ini maknanya tujuannya kandungannya adalah tahaddi tantangan apa maknanya yakni ma fi ahadin yaqulu innahu yasawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun la ahadun yaqulu dzalik tidak ada seorang pun Orang yang baru, yani anak yang baru, yani usia mumayis, derajatnya itu uh, mumayis, apalagi yani akil berakal, yani akalnya sehat, lebih-lebih sudah belajar. Tentunya tidak ada seorang pun yang akan menyamakan, yang akan mengetarakan, yang akan mensejajarkan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak mungkin selama-lamanya bisa disamakan dan disejajarkan. Baik. Walau yunkinu an ya sawiyaladina ya alamun waladina la ya alamun Selama-lamanya enggak mungkin disamakan hati umuri dunia sampai dalam perkara-perkara dunia. Misalnya orang seorang petani, baik petani yang berilmu, dia pelajari belajar bagaimana berkaitan dengan permasalahan pertanian. Yang satunya, panginya itu hanya sekedar apa? Ikut-ikutan. Tentunya beda. Dalam permasalahan tukang, Satunya tukang awur, Yang satunya itu adalah, yakni tukang Yang tukang dan dasarnya itu adalah ilmu beda. Dalam berbagai macam perkara, Hadirin jemaah pengajian rahimahkumullahu ta'ala. Sehingga tak kalah kita itu ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita itu orang-orang yang berilmu. Ucapan kita, kita tidak mengucapkan kecuali apa yang kita ucapkan. Dasarnya adalah ilmu. Tidaklah kita itu melakukan satu perbuatan Kecuali apa yang akan kita lakukan. Dasarnya adalah ilmu. Tidaklah kita itu akan mengeluarkan satu ide dari pikiran kita. Kecuali ide yang keluar dari pikiran kita. Hati kita itu adalah dasarnya ilmu. Sehingga Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala menyebutkan. Ayat yang ketiga yang dikutip oleh beliau di dalam bab ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina 'ilma daraja. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dikaruniakan kepada mereka itu ilmu beberapa derajat ditinggikan dimuliakan Kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaimin rahimahullah taala, "Hadza aidan yadullu ala fadilati al Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini pun menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Selanjutnya ada Syekh Muhammad bin Shalal bin wa Rahimahullah. Walam yu'ayid azza wajalla taraja. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara rinci secara jelas derajat yang Allah Subhanahu wa taala akan Angkat mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Tidak disebutkan. Derajatnya berapa? Kedudukannya apa? Tidak disebutkan. Kata saya Muhammad Ibn Salih Al-Utihmin ta'ala. Karena هذه darajat fi hasabi ma ma'a al-insan min al wal ilm karena derajat yang Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan mereka itu berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan ilmunya mereka berarti kalau begitu semakin sempurna imannya semakin tinggi derajat. Semakin sempurna ilmunya, maka semakin tinggi derajatnya. Kullama <mulik> qawyal imanu wa kullama al-ilmu wa intafa al-insanu bihi wa nafa ghairahu Maka tatkala keimanannya itu semakin kuat. Dengan sebab apa? Dengan seperti ilmu dan amal, seorang akan semakin kuat keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wataala semakin tinggi derajat. Sebagaimana para Nabi dan para Rasul, alaihi mustolatua salat. Sebagaimana para Siddiqin. Para suhada dan orang-orang yang saleh, semakin tinggi, semakin kuat, semakin sempurna keimanannya mereka, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lainnya, yakni dalam perkara ilmu Kata si Muhammad Ibn Sallallahu alaihi wa sallam. Semakin banyak ilmunya. Ilmu syariah. Ilmu kitabillah wa sunnah rasulillah. Sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Semakin banyak ilmunya. Dan. Seseorang dengan ilmu itu. Bisa mengambil manfaat. Ditambah lagi. Dia bisa memberikan manfaat orang lain. Masya muslimin rahimahkum allahu ta'ala. Satu hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan. Mandalla ala khairin falahumitru ajrifa ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu perkara yang baik. Maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang melakukan. Kebaikan yang dia tunjukkan. Jadi kalau orang itu semakin banyak ilmunya. Sipulan ditunjukkan ini adalah perkara yang baik, ini adalah perkara yang mulia, ini adalah perkara yang utama. Diselamatkan maka semakin tinggi, semakin banyak pahalanya. Kalau begitu siapa yang paling banyak pahalanya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi s.a.w.a. Rasulullah s.a.w. alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Man islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man min ghairi ayankusamil ujurihi syai'ah." Para siapa yang ngasih contoh yang baik, suri teladan yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang beramal sebagaimana apa yang dia bimbingkan, yang dia tuntunkan. Tanpa mengurangi pahala mereka. Subhanallah. Sehingga tak kala seseorang itu diberikan nikmat ilmu yang dengan ilmu itu membimbing, menuntun, mengajar. Semakin banyak orang yang beramal dengan apa yang dia tontonkan, yang dia ajarkan, yang dia bimbingkan, semakin besar pahalanya. Sampai-sampai tatkala dia itu sudah meninggal pun, pahalanya dia akan mendapatkannya. Sebagaimana apa yang Rasulullah SAW nyatakan, "Idhamat al-insan, in qatul illa min thalatin, fa minha auil minyung daroobe." Apabila seseorang itu telah meninggal, maka terputuslah amalan-amalannya, tak bisa nambah pahala. Nggak bisa mengurangi dosa dari dirinya sendiri. Baik. Namun kebaikan yang terus dia itu akan mendapatkannya adalah tiga hal. Salah satunya adalah apa? ilmu yang diambil manfaat. Makanya Rasulullah SAW menyatakan. Khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran. Ilmu syariah wa'allamahu dan mengajarkannya. Dia jadi orang yang berilmu dan sekaligus mengajarkan ilmu. Masyarakat muslimin rahimakumallahu ta'ala. Baik. Kata Sayyidina Muhammadun Sallallahu Alaihi Wa Sallam rahimahullahu taala. Kullama kathura al-ilmu al wa intafa al-insanu bih Wanafa'a nafa'a ghairahu kana akthara darajatin. Maka tatkala ilmunya itu semakin banyak, seseorang itu mengambil manfaat dengan ilmu tersebut dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka derajatnya itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bertingkat-tingkat dalam perkara ini. Tingkatan imannya seorang itu bertingkat-tingkat. Antara satu dengan yang lainnya beda. Berarti keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda. Dan keilbuan seseorang dengan orang lain berbeda Maka semakin sempurna Keilmuan dia Maka akan semakin sempurna Kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nasihat asyik Muhammadun s.a.w Akdir Mimpolabil ilmu Perbanyak upaya untuk mendapatkan ilmu Belajar untuk apa mendapatkan kebahagiaan mendapatkan keutamaan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala akhfir min ilmi masata perbanyaklah setelah kamu itu memiliki ilmu perbanyaklah ubaya untuk menyebarkan ilmu ilmu syariah ilmu akidah yang sahihah Ibadah yang dibangun di atas sunnah. Akhlak yang jamilah, maupun perkara-perkara agama yang lain. Semangat. Masyarakat muslimin rahimahkumallahu ta'ala. Sehingga tak kala kita itu memang betul-betul peduli terhadap kebaikan kita. Orang bilang katanya apa? Kita itu memikirkan masa depan justru masa depan yang hakiki dan abadi adalah tak kita itu memperhatikan keilmuan kita dalam rangka apa? dalam rangka memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala masyarakat muslimin rahimakum allahu ta'ala Selanjutnya kita masuk Pada ayat yang keempat ya, Sebagaimana Apa yang telah kita sampaikan tadi Kita simpulkan supaya tidak Terjadi yakni Dan kita bisa mengambil Manfaat Ayat yang keempat Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa qala ta'ala Innama yahshallah Min ibadihi ulama Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Ulama itu jamaah dari alim, iaitu yani orang-orang yang berilmu ilmu syariah. Dijelaskan oleh Syi' Muhammadun Nsallillahi min Raheemahullah taala amma al-ayatur rabi'atu fihi fa ya qaulullah wa ta'ala inna ma yahshallaha min ibadil ulama Adapun ayat yang keempat yang disebutkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yahshallaha min ibadil ulama hanya saja yang takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari hamba-hambanya Adalah para ulama Di situ Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Yahshah Khosyah Yahshah Masjarnya adalah khosyah Kalau di dalam bahasa Arab Khosyah dengan khawf berbeda. Kalau di dalam bahasa kita sama takut. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini mengistimewakan sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mereka para ulama. Dengan khusyiahnya mereka. Kata Syaikh Muhammad Ibnul Salilul Thaib Merahimahullah Taala, "Wal khusyiyah itu adalah khawf al-makrun bi ta'abim." Khusyiah itu adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan. Jadi, tak kala seorang itu Memiliki rasa khushyah kepada Allah, takut kepada Allah, namun dalam bentuk pengagungan, pemuliaan, ketaatan, ketundukan. Faya akal suminal kaufi, maka khushyah itu lebih khusus. Pengertiannya? Dibandingkan dengan khawf, pakul khosiaten khawfon, walaihisa kullu khawfen khosiatan. Maka setiap khosia itu mesti khawf dan tidak mesti khawf itu adalah khosia. Kenapa? Karena kalau khosia itu adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan. Sedangkan kalau khawb saja rasa takut semata takut, namun tidak ada padanya pengagungan. Pembedanya sebagai contoh adalah walihada yahawul insanu min al asad, walaikinna hula yahshahu. Sebagai contoh orang tentunya akan takut terhadap singa. Akan takut terhadap harimau ataupun binatang-binatang buas yang lainnya? Takut? Apakah takut diiringi dengan pengagungan? Tidak. Yaitu rasa takut terhadap binatang-binatang buas tersebut khususnya, yaitu tadi singa tidak diiringi dengan pengagungan, tidak diiringi dengan ketaatan. Amma Allahu Azza wa Jalla fa innal insana yakhaf minhu wa yahsahu adapun terhadap Allah Azza wa Jalla seorang hamba yang muslim mukmin maka dia itu akan takut kepada Allah yang rasa takutnya itu diiringi dengan apa pengakuan buktinya apa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa bukti rasa takutmu kepada Allah SWT? Ibadah. Apa bukti rasa takutmu kepada Allah SWT? Menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Syirik, kufur, beda, maasiyah. Dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kala ta'ala. Fala tahshawun nasi. Ha, fala fala tahshawun nasa wa shawni. Dan janganlah kalian itu takut kepada manusia, akan tetapi takutlah kalian kepadaku. Yaitu takut dalam hal ini adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan ketundukan kepada Allah Swt. Saya kalau takut terhadap polisi boleh, rasa takut terhadap penjahat boleh, rasa takut terhadap orang yang zalim boleh. Rasa takut terhadap penjahat, penjahat. ataupun perampok. Boleh akan tetapi rasa takut yang tidak diiringi dengan apa? Pengagungan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Wa Walakin manhum ahlul khasyati haqqan akan tetapi siapa golongan umat manusia yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang merasa takut yang diiringi dengan ilmu, rasa takut yang diiringi dengan pengagungan dan pemuliaan. Kata Syekh Abdul Khasyati haqan humul ulama Golongan umat manusia yang betul-betul takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Orang-orang yang berilmu-ilmu syariah. al ulama Ia ini yani para ulama' yang mengilmu, yang mengenali siapa Allah SWT. Nama-namanya Allah SWT dan sifat-sifatnya Perbuatan-perbuatan dan hukum-hukumnya Kenal siapa Allah SWT Kok bisa seorang hamba kenal dengan Allah SWT Dari mana dan apa jalan untuk kenal dengannya Dengan apa yang Allah SWT mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran, maupun di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama yang mengilmui mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali mengilmui memahami nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan, hukum-hukumnya, dan hukum-hukumnya alladhim ya'rifuna ma lil min al-hikami wal asrari fi maqturatihi wa mashruatihi jalla wa ala yaitu golongan orang-orang yang betul-betul mengilmui segala sesuatu yang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia yang terdapat di dalam takdir-takdirnya Allah. Perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Masyadal Muslimin rahimahullah ta'ala. Wa Wa'allahu subhanahu kamilun min kulli wujud. Tidak di atas keadaan-Nya, tidak di atas hukum Di mana Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang Maha sempurna dari sisi manapun. Zatnya sempurna, nama-namanya sempurna, sifat-sifatnya sempurna, perbuatan-perbuatan sempurna, hukum-hukumnya sempurna. Dari sisi manapun, Allah subhanahu wa ta'ala adalah dhat yang maha sempurna. Sehingga tidak ada di dalam perbuatan-perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala kekurangan. Tidak ada di dalam hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang kurang. Tidak ada. Sehingga kata Sheikh Muhammad Ibn al Salallahu Alaihi Wasallam Allah Taala untuk ini, Allah Azza Wajalla oleh karena inilah, karena faktor inilah mereka para ulama itu adalah jenis atau golongan umat manusia yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan di atas ilmunya berbicara dengan dasar ilmunya berbuat dengan dasar ilmunya bersikap dengan dasar ilmunya berkeyakinan dengan dasar ilmunya sehingga mereka itu adalah orang-orang yang kokoh orang-orang yang teguh dan tegar di atas pendirian mereka dengan dasar syariatnya Allah subhanahu wa Sehingga pantaslah kalau mereka itu adalah menjadi rujukan umat. Sehingga pantaslah mereka itu menjadi panutan umat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Fasalu ahlas dikri ingkung tumla taalamu. Bertanyalah kepada ahlas dikriani para ulama apabila mereka itu apabila kalian itu tidak mengetahui tanya kepada mereka berarti ini menunjukkan mereka itu adalah rujukan umat dan mereka itu adalah kunci keselamatan umat ba'da ba Allah subhanahu wa taala menyatakan "Idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf 'aza'u bihi" Walau radduhu ilal rasuli Wa ila ulil amri minhum La alimahulladina yastambitunahu minhum Apabila datang kepada mereka itu Yang satu berita Apakah yani berita itu adalah berita yang mengkhawatirkan Menakutkan ataupun menyenangkan Mayoritas daripada umat manusia itu Langsung menyebarkan Tanpa diteliti benar atau salah tanpa dipertimbangkan apakah maslahatnya atau mazadahnya tidak diperkirkan, dapat sebar dapat sebar apalagi sekarang SMS murah, WA murah kemudian Facebook murah dan berbagai macam sarana untuk menyebarkan berita pun murah sehingga umat sekarang itu mudah untuk terprovokasi ini, Kalau saja mereka itu menyerahkan Berita-berita yang sampai kepada mereka Perkara yang mengkhawatirkan Ataupun yang mengembirakan Itu kepada Rasulullah SAW Tatkala beliau itu masih hidup Atau kepada ulil amri Yang kepada para ulama yang meneruskan tugasnya Rasulullah SAW di dalam membimbing, menuntun umat, maka tentunya orang-orang yang melakukan memiliki kemampuan untuk istimbat mengeluarkan hukum, mengeluarkan pelajaran, akan mendapatkan pelajaran dari mereka. Ini menunjukkan kepada kita mereka, para ulama, itu adalah pembimbing, penuntun dan yang akan menjadi golongan yang memberikan bimbingan untuk menyelamatkan umat. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah taala. Wa bi hadzal dalil 'ala fadilati al-ilmi wa annahu min asbab al-khasyyah. Oleh karena firman Allah subhanahu wa ta'ala ini atau di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu. Bahawasanya ilmu itu adalah merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab seseorang itu akan mendapatkan derajat khasyiatullah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal insanu idahupi kalil khasyati, utsimamina dulu. Dan seseorang apabila mendapatkan hidayah atau dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk khasya, untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dijaga dari melakukan berbagai macam dosa. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa amman khafa. Makam Rabbih, wanah nafsa anil hawa, fa innal jannahi al mawwad. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, rasa takutnya itu membuahkan buah yang paling mulia. Yaitu apa? Menahan hawa nafsu. Mengekang hawa nafsunya dari melakukan berbagai macam perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu adalah khawf. Yang dirasa takut kepada Allah khasyiatullah yang dengannya nanti di akhirat jannahlah sebagai tempat tinggalnya. Selanjutnya kata Syekh Muhammad Ibn Sallallahu alaihi wa rahimahullah menyempurnakan. Wa in adnama istagfara wa taba ila Allahi azza wa jalla. Apabila dia itu sampai melakukan satu perbuatan dosa. Dengan sebab. Hidayah itu taufik dari Allah. Memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan segera mohon ampun kepada Allah. Maka dia akan segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ya'sya Allah. Karena dia itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taibu sehingga dari sinilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala wa inna bil jasadimudrah idza saluhat saluhar jasad kullu wa idza fasata fasatal jasad kullu ala wa hiyal ketahuilah pada setiap jasad itu ada sekubal daging kalau sisi kumpul daging itu baik. Dengan sebab dipenuhi dengan iman. Takwa kepada Allah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka. Menjadikan seluruh anggota tubuhnya itu baik. Ucapan lesanya tidak akan digunakan. Kecuali untuk mengucapkan ucapan yang baik. Anggota tubuhnya tidak akan digunakan. Kecuali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dasarnya apa? Khosyat. Hati yang baik. Namun sebaliknya tatkala, hati itu tidak ada di dalamnya itu khosyatullah. Maka akhirnya apa? Mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran Makanya diistilahnya, diistilahkan kunci pengaman itu semakin canggih, pencuri pun semakin apa? Semakin apa? Canggih. Ini, alat pengaman itu semakin canggih, pencuri semakin canggih. Kenapa? Karena hatinya itu rusak. Sehingga ada riset. Ada kunci ini bagaimana kelemahannya. Ada laboratoriumnya pencuri. Masyarakat muslimin rahimahumullah ta'ala. Kenapa ada ada misalnya kalau kita berbicara sejak saku panjang lebih luas, ada KPK, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada tentara, kok banyak kejahatan, banyak penyimpangan? Karena enggak ada titikwa. Jadi, jika kalau menjadi, ingin jadi orang yang baik, belajar agama. Enggak rakyatnya maupun pejabatnya, yang kayanya maupun yang miskinnya ingin jadi orang yang baik belajar agama. masyarakat Ma muslimin rahimakumullah taala. Inilah yakni perkara yang dapat yang kita pelajari terkait dengan empat ayat yang di nukil oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini bab yakni fadlul ilmi ta'alluman wa ta'liman lillah. Keutamaan yang ilmu, baik mempelajarinya maupun mengajarkannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita hidayah tutubik. Untuk kita semakin semangat di dalam belajar. Demi kebaikan kita. Demi keselamatan kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Kemudahan dan kepahaman Yang kepada kita di dalam Memahami satu permasalahan Demi permasalahan di dalam agama Sehingga kita Termasuk golongan Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang dikehendaki baik Yang dikehendaki selamat Sehingga kita mendapatkan keselamatan Dan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah tabaraka ta'ala nanti amin ya rabbal alamin allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin